A XVI. XVII. század Ostromok kora 1526-ban a Mohácsi vész után, amelyben második Lajos király is életét vesztette, már nem volt sereg Magyarországon, ami ellen tudott volna állni a töröknek. Buda a török élet, és hamarosan Visegrád alatt is megjelentek a portyázó török csapatok, de nem tudták bevenni a várakat. Az első károkat nem is a törökök, hanem Ferdinánd és Szapolyai János egymással küzdő csapatai okozták a Salamon-toronyban. 1543-ban a sokkal nagyobb török sereg már gyorsan bevette az alsóvárat, csak az óvár ostromán állakat egy kis gondjuk. Nem voltak olyan teherbíró állataik, amikkel a nehéz ágyukat fel tudták volna vontatni a fellegvárral szemközti magaslatra. Végül Budáról hozadtak ökröket, összvéreket, sőt, egyes források szerint tevéket is, amikkel az éleple alatt felvitették az ágyukat a Fekete hegyre. A másnapi ostrom már sokkal eredményesebb volt. A várbelieknek végül mégis a szomjúság pecsételte meg a sorsukat. Mivel sem a Dunához, sem a közeli hegyi forráshoz nem tudtak eljutni, kénytelenek voltak megadni magukat. A kivonuláskor viszont a török nem tartotta be a korábban tett ígéretét, és legyilkolta a vár mint egy kétszáz védőjét. Ezután hosszú évtizedekre az alsó vár török település lett, melynek fával erősített falai közt több mint hetven házikó állt. Visegrád többi része lakatlan volt. Az átutazók koszos, omladozó felsővárról, összedőlő palotákról és templomokról számoltak be. A következő 150 évben még négyszer cserélt gazdát visegrád, hol a törökök, hol a keresztény csapatok birtokolták. Az ostromok forgatókönyve nem sokban különbözött. Az alsó várat elég könnyen, a fellegvárat csak a szomszédos hegyről ágyúzva lehetett bevenni. S ha ez nem segített, a védőket előbb-utóbb kiűzte a szomjúság. A magukat megadók sorsa változó volt. Egyes esetekben életükkel fizettek, máskor csak javaikat vették el a győztes ostromlók. De a legtöbb kárt az egykor gyönyörű épületek szenvedték. 1685-ben, amikor utoljára vette be a török visegrádot, már semmi értelmét nem látta annak, hogy katonákat állomásoztasson itt. Hamarosan elhagyta a romokat, és délre vonult. Amikor a keresztény csapatok újra ideértek, már nem volt kitől visszafoglalniuk a lakatlan romvárost.